y seco, café eta esan bezala, eh, gatozen minutuetan ba gure eskualdeko eta bereziki ba irungo, eh? ba, lehen harreta, e, osasun zerbitzuen inguruan itza erea eingo dugu. Bueno, aski mamitua gaia dugu, baina gogoratuko dugu Osasun Bidaso plataformak martxoaren lauan atxaldeko 6 manifestazio deialdia luzatu duela Irunen San Juan Plazan eta, eh, bueno, ba, eta azken asteetan, eh, emandako gorabera guztia kontuan hartuta, ba, gaurkoan ba, argazki bat egina izan dugu, eh? Osasun zerbitzuei buruz benetan lehen arreta, erreta dagoela aldarrikatu baitute, bueno, ostegunero azken asteetan Hondarribiko eta Irungo eh, ambulategien atarian eta eh, berezik Irungo erdiguneko edo zentroko eh, ambulategian bertako medikoa da María Jesús Bolaños, caño Kaixo. Eh, ongi. Ba, izan zinen hemen eta e, bertako herizaina ere, olatz elizazu. Olatz? Kaixo. Kaixo. Ba, sa mesala, bertako eh langileak osasun langileak ezaitut zugu, bere arango dugu e, pixkate argazki bat, ez Ba, e, bertan bizu zugoten egoerari buruz, baina egia da azken asteetan, bueno, ba pilpilan gaia dela la ba ambulategiaren beharra proiektu desberdinak proposatu izan dituzte batzuk eta besteek. Jakinek ez dagoela deus une honetan, baina e, nola no labaitereba balizko amulategiaren infografiak ere aurkeztu dizki gutelarik, badirudi benoba. E, alderdi politikoen maila pasaden gaia dela, ezagik nola baloratzen mozute, nola nola bizi duzute. Eh azken asteetan aipatzen ari den guztia, osasun e, ba osasun langilegi bat Bueno, tal, kontuan izanik autoeskundeak eh, gertu daudela, konberka mailean eta batez ere eh, irun, irun mailean dugun beharrak, eh, eh, batez ere espazioari buruz, partido politikoek hartu dutela bere txampona bezala, nola baita zateko, ez? Mm. Ba, ez dakit zer, esan alde batetikan, Badakigu, da onartu behar da oladela, eh, politikak mm, kudea dula gure, gure baliabideak, gure dirua, hmm. eta dugu gure dirua publikoa. Baina ez dugu mm, biztadatik aldu behar, behar, behar hori aspaldi eh, rebendikatu behar izan dugula. Urteak pasadia eta ez dala, ez egin, eta politiko berdinak zeudela. Mm -hmm. Nik hori oso oso importantea, da. Bai, azken, Eta ez dugula astu behar, bai. Ze azken batean Moritat askiko du askotan e, esaten da, ez? Herria doala ma, politikarien aurretik, e, ba, duela bi urte da milaka lagun ere eramant zituen plataforma kaletara, mm -hmm, bai. ondoren eh ba biragaia ez biragaia eztabaidatzera politikariak, baina esan bezala azken egun hauetan ere, ba, e, balizkoan bulategi baten irudiak ere ikusi bitugu. Bai. Ez dago henean deus, ez? Ze, ez dago, zehaztuta deus, deus, momentu honetan eserrez, bakarrik proiektuak eta finkatu gabe. Eta mm. gaina e, e, denbora behar du finkatzeko eta denbora behar du geho, e, plazadatzeko eta azteko lanak. Mm -hmm. uh, gutienez, urte lanak azten direnetik eta hoindikan ez dago proiekturik. Nere ki kia, ari direla momentuz, uh -huh. ezaten den bezala. E, alternatiba ezberdinak ikusi bitxugu, bia irun eremu famatuaren e, bai. baitan, e, oina hurren, hor bai, lurzail bat gutxienez, erreserbatua bai, dagoela, errealadena, ez? Bai, gutxienez, bai, bi miatama bostetik, okerrez baina go, ja, siur, reservatuta uh -huh. dagoela. Aspaldi, osea, asaten zala, behar zala ba, tokiren bat, eta, ba, hori, erresena edo, e, eremu mailan zan, Tokio hortan, oina hmm. hurren urtea pasadia eta daki gunez, ba bentaz hau zoa eta oina hurre aldetiko, aldetik zera, e, eraikin asko india, e, biztaleria onditu da, dexen, dexamar, asko, eta ondituko da hmm. keillo. Hortun, hmm. Ez dakite... Ez taneria gainera ere, zaharkitzen ari da, eta azkenan premia gehiago eukiko dugu. Eta gaur egun ambulategian, pos bagaude adibidezinun zentruan gu gaudela, hogeita bi mediku eta hogeita bat erizain, baina gauza da ez dagoela espaziorik hmm. guk egiten dugu lan, goizetatxaldez, ez goizeta gaudenak, gero txaldez bestak sartzen dira. Baina ez dago espazio gehiago mediku eta erizain gehiago jartzeko. Hmm. Bale, egiten dela ez dagoela Osagozun langile asko ba, kontratatzeko, baina e, egongo balditz ere ez dago espaziorik gehiago sartzeko. Orduan huh? mm -hmm. beste ambulategi bat behar da, ba ba dena sakabanatzeko eta biztanleria hobeto hobeto bai. atenditzeko. Ze aurkaren datuak ateratzen es Donostiaren osteutea Maika osasun zentro dauela. Orreretan ez dakit ambulategi eh e, edo, bi, bi. bi eh, ba, prim, bailen harretako ba. bi hmm. eta gero espezialitateentzako, bueno, ospitalarioentzako eh bat txikilla baino bai. badago. Baina Irungipozko bigarren hiria da eta, eta ez du soiegi hmm. irungo hilden hartatzen, ez? Bai bai, harreta e, ematen da, ba Hortziriko biztanlerientzate bai. Bai especialitate mailan ere eta primarian ere zen askok etorri behar dute gure zentruetara atenditu behar izateko uh -huh. e, Zuen ustez ambulategi txiki gehiago beharkoriateke, e, ambulategi herraldo behar behar ba, dugu edo... mm, kalitatezko lehen harretazkaini bai, dudari gabe zen lehenengo ba, ba, oniarrizko oniarrizkoa izan behar du biztan leheriaren gertutazuna hori dudari gabe Edo zein, zera, proiektuetan hori kontuan izan behartu. Eta olatzek aipatu duna, gehien bat kontuan izanik biztanleriaren zartzen da. Zartzea, bai. Zartzea, bai. Erra, diguneko osasun langilea zaretezuek. Berra premia gorriena duen osasun zentroa eskualdean, ma zarkituena, ez da? Eta, bai. Ean bulateki hau, osasun zentroa hau egintzen, mila bat zeunda berrogeita mala urtean, eta hogeita mezortzi mila biztanlea. Aten ditzen ditu. Mila. Hori da, eta bono, dunboako ere, laro geita, mai, laro geita maikean egintzen, bai. eta hogeita marr mila biztan ere uh -huh. uh -huh. Azkenean oso txiki galditu da, mila sortzire homen metro karratu honen ditu, oso gutxi. Bai. Gure adakal, e, zartazun dere, so, zara, zartazun derengo do eta porezaticando <laughs> atzetik buen adaptador. Eh, udazken hasieran hemen ilsart ziren, bare Jesus e, e. aipatzen zenuen, ez? Eh, bueno, berdiguneko ambulateriaren egoera zeintzen? Ez dakit nola izan den udazken negua. Okerrera egin du e, egoerak e, mantendu itza, berdin berdina. Eh, igual izan da zer e, etxaron zerrendarena. Askok luzatu indirela gehiago, o sea, hobetu biharrean, ba Okerra hundirela eta eta zenbait kasutan dugu 10 hilabete etxarun zerrenda bat froga bat egiteko edo ospitalari mm. espezialista batek ikusteko kasu bat. Mm. Eta gure ustez onartezina da. Ezin dugu horrela lan egin. Gu dakago muga bat eta honeaino iristen ga mm. ta behin iritsi ara iritsi ba bidali berdugu zenbait kasu. Ezin dugula mm. konpondu. Traumatologia kasuak, bueno, eh, jendeak da, eh, ondoz hauetzen du egoera nolakoa den traumatologiana, nahan, eh, rehabilitazioa behar duten kasuek, oftalmologian nahia ja ez daki dakitzen batean nioiritzi den, ekografiat eskatzeko, ba, eskatzen baldin badugu gaur ematen digute txanda mm, azarorako horako, eh, hola gabiltza, eta Ezin da, gehiago. Ezin dugu, hogei tabat mediku, hogei tabi mediku, iruntzentron eta beste hogei dunduan, dena bidali preferente, komien artean, hmm. jendeak eskatzen digun bezala. Bai. Ezin da. Hmm. Eta e, azalpenak lehen harretan e, ematen ditugu pazientei bai. gertuago daudelako, lehenengo, lehenengo lerroan gaudelako. Ezolat. Bai. Okay. Hola, babiltza egunero eta egunero eta egunero. Okay. Ta paziente batek aldean badauzka, eh dauka e, traumatologiako kontsulta mendik 8 labetera adibidez, azkenean e, ba, minarekin jarraitzen badu edo berraz aurrekin jarraitzen badu, bai berriz etortzen da guregana eta gero egunetara berriz, azkenean okupatzen du leku berdina pila batetan, ba, espezialitatearena iritsi arte. Ta hmm. bihurtzen da zirkulo ezin bukotua. Paciente gaizki dago, etortzen da guregana, guk ezin dugu konpondu, bidaltzen dugu ahalbideen badegu edo ikusten badu aldala preferente, preferente hori ez da onartzen preferente bezala. Pacientea joetenda larrialdetara, ez da gauza oso larri, ordun bat edo zerbait eta bidaltzen dute berriz gure eta hola. Baiz, hartzen, leherroa zarete, ezinean ez gainezka, baina aldi aldiberean, uh -huh. me, gero, ba, eh, paziente hori bideratu behar bitxesotelarik, azken batean, frontoi bat duilak oh, da, da, da. ez, eh, bueltan da torrena. Eta, <laughs> da, eta beste, beste gauza bat aipatu nahi non, mm -hmm. eh, osak idetzen, zeila eh, betek, suposatzen da dela, eh, denbora tope, paziente bat sartzen denian zirkuito bat, hospitalarretan zirkuito mm -hmm. batean, gula esateko, Zeila betetan bere arazoa, ja irtenbide bat izan behar du. Zeila labete Adibidez, ba belauna baten nebakuntza egiteko. Ba, Minadakat buskatu gomenizko bat, eta jun behar baldin badu lehenengo gureana, lehenar eta prim, ekiporo, ekipo batek baloratzeko, eta handikan, ja, bidaltzen denian hospitalera, ba zeila betetan arazo hori, konponduta egon behar da. Eta Hmm. Ez da gertatzen. Ez da, ez da gertatzen, aspaldi, ja. Hmm. Eh? Bai. Bidarkatoen da demorari, edo, edo iruk, iruko iztu. Hmm. <laughs> bai. Urte bat eterdi, edo, edo bi urte askotan. Bi urte askotan. Bai, bai, bai. Gida, hori, bai, prozesu horri dago kionez, edo egiten den ibilbidea, baina ambulategian e, bertan ere, e, aipatzen genuen, gainezka zabiltzatela, e, uh -huh. paziente bakoitza hartatzeko ere, diagnosteko okibat egiteko, etzarete robotak, esan nahi dut, bai, bai. denbora behar da, eta gainezka zabiltzatez. Hori ba... da, kontu, ez dakin nolakoa da, egunerokoa, ba, erdiguneko ba, Gure ajendak, ez dute bukairarik. Flexibleak Flexible eta Ire, flexible irekia. Asteingia, e, pentsa, hori tamar e, zitakin, Izan diteke bat presenziala, edo, edo administratibo zita bat, edo telefonikoa. Aztentzia goita marrekita bukatu dezakezu berroita bostekin. Errez, egunero. Egunero. Eta, e, eta kit, lehen, bueno, aurreko elkarrizketan aipatu non, baino, telefoniko zitabatek zu, esan nahi e, bi minutukoa izatean. Iraun diteke, ba, sazpi, hamar minutu. Hori, azken paziente bakoitzak e, beha, ditu bere beharrak eta eta denbora ez da dena matematikoa. Batek beharko du, bi minututan konpotzen duzu, beste bat igual behar dituzu hama Ba, izan askotan, ba, ba, esaten da, ba, ba, duzu, bai baino, oi oh, eta boz, duzu prezenzial, baino gero de, dia telefonika. Ba, telefoniko batek ematen du lana eta askotan lan asko. Prestatu behar duzu gero, itxeginta gero askotan, ba, ez daki zenba dokumentu, edo zenba froga bideratu, eta horrek denbora ematen du, ondo egiteko. Claro. Telefonikoak ez du esaten motzagoa dela. Hmm. Hori da. Baina ere e, telefonikoa izan ala e, aurrez aurrekoa, minutu gutxi batzu, itxuzutea. E, Eh, pa, Pacientean eh, hartatzeko, diagnostikatzeko. Eh, eh, eh. 6 minutu, prezentzial bat. 6-5 amar. Hmm. Ego, telefoniko batek, igual, iru minuturo, bat. Edo 2 minutu, luzea izan da. Ez da reala. Ez da gero gainera telefonikoak ere, ba, batzuetan lehenguan hartzen dute eta ondo, baina beste batetan ba, igual irutan deitzen zaio, zenen haienetan ba, deitzen dugu irualdiz, mundu guztia ez dago telefonoaren zain ez da ere. <laughs> eta, Tazkok bihurtendia gero presenzialak, eh? Ba, bai. ez dakit zenba ikasu, ba, ez dakit, erdian baino gehiago esate duzu male etorrie ikusi basaitu, e, ikusi, osea, e, bai. hori da. E, denbora eskasa eta espazio aldetik ere eskas, hori aldatu izan dut zutete baino gehiagotan, bereziki erdiguneko ambulatoria aipatdu 50garren markaren eraikitakoa, zarra Eta txikia, ez? E, bueno, Barrakoiak e, ere erabiltzen dira? Bueno, Jendeak ezagutzen du, irunzentroko pasientek eh, ondo ezagutzen dute. Hor, ba, barrakoi hoietan, eh, oain daude lau konsulta, eh, bi mediku eta bi erizain daude. Azizirenean hor eh, kokatzen zen, eh, bueno, eta oain ere, edago go Covideko kasuak eh, ba, esploratzeko eta uh -huh. espazioa ba, funtzionala izateko, bestela ambulatorean barruan ezin ezin lan hori egin ezin dugu uh -huh. momentuz eh, lan asko ez dugu horretan, bueno, jaitsi da asko, eh, mantentzen dugu Covid eh, konsulta eh, guardian, baina kasu oso gutxi daude, horion ez. Baina nesanet hori espazio hori ez dala nerezako da Lotxagarria mantendu hor konsulta mediko erizen konsulta bat. Otza edo hurri egiten dunean dago jarrita ba, dakite, elkarpa txiki bat du ezala, banku txiki batekin baino sartzen da hura. Eh pazienteak orretzutzen dute. Itxoiten dute hor ba, dura barrakoietan askenean hotza, euria bustitzen dira gaixorik etortzen badira ba, igual <laughs> beste <laughs> beste gaixotasun batekin joetendia horritxo mm -hmm. iten ta gero hor e, eraikina esan bezala ezarkitu eta berritu gabea dago e, aipatu, asko aipatu da irugarren ambulategiaren beharra baina beharra da, eta plataformatik ere hori nabarmendu da ez ze behar dagoena berritza izango litzake azkarrena lemiji ba horretaz hitzitzen nohain dela urte batzuk Baina, azken finean ez da, ez er, juntzien begiratzea, eztan zuten zaila zela, baina tokilla bat dago. Dago horre, arpar kalekutzeko baina, bueno, e, barrakoak dauden tokillan, nik uste egin litek, uh -huh. e, baina beti bezala, ez da... Ideia da, da. Ba da. eta hori uh -huh. dela urte batzuk bai aipatu zen, eta bertan beragelditu zen. Uh -huh. Ontaz gain, irugarren ambulategia, e, oina hurren ez, e, izango bada, e, beharrezkoa dela hori e, denek batek egiten guztu Zer suposatuko luke, e, ba, irugarren ambulategi hori, eta zer suposatuko luke bestela, alako ez bada, datu zen orteetan? Ba, gainezka ibiliko ginala eta ezin, ezin ditu, argi eta argi, e, gero eta jende gehiago bizi da irunen hori. Biztanleria ba geroz eta zarkitutagoa dago, dago. eta azkenean uh -huh. ba, behar dute lehenarreta e, gehiago. Orduan, irugarren amulategia egiten bada, azkenean, ba, dibes oina hurren baldin bada, balandetxa, belasko henea, anaka, oina hurrekoak arajungo balira, ba, azkenean urbiltzen dute behar hientzako lehenarreta, hangoa auzoetan eta gero nik uste dunboa eta zentruko biztanleria ba, berriz egokituko Mai. litzateke. Hori zehaztu da, e, e, bueno, e, dago kronologikoki zehaztuta nola egin beharko zan, prozesua. Zen, kago, iru urte behar dira lehen ezan degun bezala ba, eraikitzeko ambulatorio berri bat. Hmm. Oin aurre ematen dudala aukera, takite erresena edo azkarena hori da hmm. izan nahi nun. Hordun, ba, moldaliteke, ba, konsulta batzuk Trasladatu, badire lokalak, ba, udaratzeak esan zuen utziko zitula lokalak, e, ba, trasladetzako lau sei ekipo, administrariak, erizainak eta mehikoak, lau sei irunzentrotik, eta dumbuatik. bi lau dumboatik ekipo. E, ba, lana litzateko pixatola, ba, e, lanak egiten diren bitartian. Beste aukera bat litzateke ere bait, barrakoia undi-ondiak, e, ondarri binegin ziren berzela, Ba, eta, bueno, nahiko txukun zeudela Baina, yeah, bueno, yeah. principios hori Ara hori que es, es, es san izango Gauza, eh? irte en vida behar dela ya Hori, ya, ya. Ese mendik amabost urteta. Eta, norida. iru urte baino lehenago ere, inter, in, irten bide bat beharko genuke. Zekero, eh, beste kontu bada, hospitalarena, eh, bai. ba plataformaren asier, asierako mobilizazioak eien bat, eh, bueno, bat, bai, kirofano gunearen berritze proiektuak el diaraz tekoazen, hori lortu zen, baina zer du bide aso hospitalari guloz? Eh, ere, Ez dago, ez, dago, Beririk, ez? ez dago, berririk. Eh, azkenengo proiektua ipotazu aipatu izan, bueno, eh, zerbitzu, zerbitzu zentraletik zen azkenengo proiektua zan, eh, barruan egiteko moldaketa, eta eta ez, ez dakite gehi. Ez dago berririk. Ez, ez dakite ezer. Hor dago. Entierra den nadie. Bai. Eh, Mm Holi -hmm. da egitura idago kienez, e, den askas, baina e, azkenean e, pazientekin lanean, medikoak erizainak zauete. E, Sentzuetan, ba, inogurko jure endakaria bera entzun dugu, ez e, duela aski gutxi, esanez, beno, pa, pa, problema nagusia dela, ez daudela medikoak. Ez dakita, jendeak uh -huh. ez omen duen medikuntza ikasten, unibertsitatetan, oh, ala zein den arazoa, baina arazoa medikoak ez daudela. Nah, e, ez dakitori... Egi haute ba, dene zer. Ba, aspaldiko arazoa, arazoa da, eta eskatu inda, zabaltzea, alde batetikan, ba, fakultateako, fakultatea enbarkatu sartzeko ba, erraztu pixka bat, zen gazken finian, oso karrera luzea da, ikasketak iraun liteke amarka da bat, sartzen zarenetik, zehi urte uh -huh. medikuntza bukatzeko eta gero espazieltate bat aukeratzeko eta, oza, prestatzeko eta aukeratzeko eta bukatzeko lan egin alizateko, hamar urte. Orduan, karra de fondo bat da, osea, mm. lasterketa luzea, ez? Ez baduzu luzerako... Eh, Aurrekus pelik egiten hori da. Da. da. Ez da, azkenien jendia jubilatuko da, eta... Ez da gongo, belaunan diberritzik. Hori, belaunan diberritzik mm. di ez, ez dira, egongo. ez da kontuan izan azkenengo goita bosturtetan hogeita bai, bosturtetan bai. Baina ez da bakarrike medikuko puruei dagokin, ez petxatu medikuak, bai, epatu duzu amarkada bete, behar duena bai. mediku izateko baina gero mediku izaten ikasten da, beste belaunaldi hoien ikasiz, ez hori da, e, hori da trantxiziori ez da emango ez da emango, eta ez dakik egu da zebertatuko den urrengoetan, gainera daudenak, edo, edo bukatzen dutenek normalian lerenarretara ez duten, ahi, jun Hmm. Oza, baldintzen eta... Baldintzak ez dira politak. Ez dira, dira batererak argarriak. Hori guztien da, os, mir famatu abukatzen dutenean, bueno, prozestakuntzatu hmm -hmm. du, gastarketa ditu dutenean, duten, dutenian aber igual noise bait nor bait altruistanen bat esaten du <laughs> nahi idula familiko mediku bat medikua izatea mm. gehienek nahi dute beste espezialitate bat ba astaket erosoagoan lan egiteko mm -hmm. eta, mm -hmm. eta eta nola esaten dan e, bai errek bai errekonozimentu du, gehiago dutena hori da hori da. da lana dago edonon beste gauza bat da ze baldintzetan Ja, lana Eta. hemen ere badagoun egin duen erantzat bai, Zer, baldintzak aipatzen bitu egunea Ez da, soiek ekonomikoa? Baizik eta, mm -hmm. beno ba, segurtasun milimo bat ez? Ekonomikoki, niuk usteute ez gehalak edo ez. Na, nahi duguna da, lana ondo egitean, hori argitagarbi. Eta izan diren, takit, mobilizazioetan edo herrebindikatu erribi, dugunean zerbait beti izan da lan baldintzak ez. Lan baltintzan baino ez ekonomikoak, eh? Mm -hmm. Mutxenez hemen gure erki duguan. Bai ondolan eginan egin egin izatea eta hori eta gero ezibiltea. Zentro batetik bestera hori da, ez. Hori da. Eta ordutegian ordu asuntua ere baizen ez dugu komentatu, baina claro, eh diren plaza edo postu batuk arratsaldeko ordutegia dute. Ta ordun familiakekin eta, eta kontsiliatzeko ba oso saia hmm. da. Ordu batetatik 8ak egin izatea askenean ez da baterera erakargarria bai. profesional batentzako mm -hmm. eguneroko ordutegi hori izatea askotan bai. kostatzen da jendea aurkitzea ta jendea joeten da, pues beste toki batutara, pues hori, baldintza hoiek hobeagoak eh, esaten, bai? Olatz ere kasuan ez dago hainbesteko besteko problemarik, ez? Belaurialdiak berritzeko, eh alere, bueno, bai, bai Aipatu izan da, eguera dela eta erizainen funtzioak ere aldatzen ari direla. Erizainen e, funtzioak aldatzen ari direla, eta, eta, bueno, pos, nik uste dut ari direz, demandan e, jarri digutela telefonikoki, ba, pixka bat triatzeko, eta, ba, nola ez dagoen horren beste mediku, valorazio... E, inizial bat egiten da, haber gaur ikusi beharko lukeen bihar, edo hemen dikaste batetara. Eta bueno, posorrekin, bazkenean, ba ba medikoak laguntzen saiatzen mm -hmm. gara. Bai, hori, guretzako izan da kriston, kriston laguntza. Eta gaina, ba hori, arindu-indu asko gure, gure ag eguneroko agenda. Eta gaina, zan behar da, oso ondo egite eutela lana. <laughs> Lagundu egiten, bai, bai egiten. Mm -hmm. El profesional atletik belauronaldi aldaketa taldetik ba nik uste dut poliki poliki gure, gure lanbidea ere gure gurerenbaridari ere berdina gertatzen ari saiola e, aurrekoan hitz e, egiten egon ginean eta pos, igual, agian udara hontan ez daukagu gure oporrak e, beteko ditun jenderik ordun gure artean egiten hasi barko gara Eta horrelako hori, hasi zen eram, duela urte asko medikuekin eta poliki-poliki ere gure iristen ari da. Bai, ze joan denudan jada, gertatu zen ez, ba, urtean zer e, ikusten ari gara nolako sasun zerbitzu publikoa dugun, zer nolako baldin zeda, baina buztua iritsi eta... Horri da. Eh, ez gaixo jarri? Ze, Horri da. Kasu ez? hori. da. Horri da. Ongi da, ba, hau guztia ikusita, eh, itsaso zerrendak luzeak, eh, ben azpiegiturak ezinzu diren eta aipatu dugun guztia ikusita egia da, ba, azken aldian seguru pribatuek ere gora egin dutela, pribatua jotzen duen jende gehiago, gerosta gehiago, gehiago dago, osasun zerbitzu publikoa, osasun publikoa e, arriskoan dagoela, gusteko zutete? Kaixorik dago, osasun publikoak. <laughs> <kaixorik dago. laughs> Zoritzarrez, bai. Eh, osasuna negozio bat da eta orain arte eh guk genekoan zerbitzuak kalitateezkoa izan, orain kalitatea hori galtzen ari da biztan dago eta eta jendea baliabiderituen jendea erabek, e, jendeak e, ba, jut, erabakitzen du jotea hori ba, baloratu, ba izateko ba pribatu batea biztan dago eta seguro pribatuek mm, hori ikusi dute ba ba kriston eh, mina tekinak analizateko eh, eta baita ere bueno iz, igual sartuko naia ja, ba, beste esparru batean baina ekonomikoki edo ikusten da multinazionali askok sartu nahi dutela hanka osasun eh, eremuan hori hmm. bistan dago orain arte hemen hemenesan gertatzen baino urteak basatzen da eta ikusten da Zabaltzen e, ari dela asko, eskaintza pribatua lehen adibidez ez zeuden lehen arretako mehikuik privatuan. Zabakarrik, mm. so, ba, espesialitate espezifikoa txutan, baina noain, badiro, e, handitzen ari direla ere, bai. Mm. Eta ez dakit nora inuritziko gean, azkenian, ba, osasun publikoa bi, bihurtuko da, porren o sea, por bai. zerbitxua bezala, geldituko mm -hmm. da besterik ez duen aretzat. Hori, hori da. Eh. Taquit, nerraiz naiz naiz ausartzen, zen ez, ez naizi ekonomista, baina bueno. Bai, bai. eta dira batzu eta farmaceutiken iku, hor... <gurra> <gurra> ez? Ze aipatu dutunagatik, 10 10 milabetez ba, be, espero anagon berduenak ere petsatzen dut noa bueno, ba, botikak hartu beharko dituela minarentzat eta eta bar, bai, bai, bai, bai, ez? Eh, horrek ere gora ingo zuen. Ez dakin oraino ditzekodan, baina <gurra> bueno, beldur ematen du. <gurra> Ba, hau guztiagatik, no, esabezal, aztero, ostegunero ba, mobilizatzen da osasun bidazoa plataforma Gure Eskaldeko Ambulat aurrean, baina e, martxoren lauan manifestazio haundiago bat e, bai. deitu du, plataformak. Zin da, ideia, ez dakit, ba, duela pare bat urte egintzen manifestazio arraldoi. Bai. Haundiago, oh. nahi dugu, izatea. <laughs> <laughs> Kauzada, e, osasun landiak hor mobilizatzen ari garela, baina herritarrak ere behar ditugula E, mobilizaziora deitu. Azkenean bai. nik uste dut osasun publiko bat denentzako dela eta denak behar dugula hortan... Bai, parte hartu ez? Oria, Oria. Eta mobilizatu. <laughs> De, Azken denak okitzen gaitu dela. Azkenean gu gugea langileak eta, eta gure elgurua da jendia zaintzea eta osasun maila ona, lortzea eta gure kasuan ba, bidazoako markan. <laughs> Ba, mil esker biei, etorri izanagatik eta azalpenak eman izanagatik. argazkia egina dugu eta esan bezala, eh? Ba, bidasotar guzieri, e, martxoaren lauan, an eh, arratsaldeko 6etan, Plazan elkartzeko deialdia luzatua. Olatz mil esker. Mil esker. Mari Jesús, mil esker, en eta. Ondo izan. Onda izan.